Imnele iubirii dumnezești, ale Sfântului Simeonul Teolog. Vom deschide în această seară acest ciclu al citirii celor 58 de imne ale Sfântului Simeon. Sperăm să le terminăm cu bine. Pentru ca toți să se bucure de această comoară dumnezească a Sfințeniei care este Sfântul Simeon, Părintele nostru. Imnul 1 Despre strălucirea dumnezeiască și luminarea Duhului Sfânt că Dumnezeu e un loc în care după moarte toți sfinții și-au odihnă și că acela care cade din Dumnezeu nu va avea odihnă într-alt loc în viața viitoare. <coughs> Prescripția ediției Părintelui Arhidiacon Ioan Iica Junior. Ce este taina cu tremurătoare ce se săvârșește întru mine? Cuvântul nu poate nici de cum să o exprime, nici mâna mea luasă nu poate să o scrie spre lauda și slava celui mai presus de lauda, celui mai presus de cuvânt. Căci dacă cele săvârșite acum într-un mine desfrânatul sunt cu neputință de, grăi, de grăit și rostit, cum ar avea nevoie să primească laudă sau slavă de la noi cel care e dăruitorul și făcătorul unora ca acestea? Spunem. pentru că nici cel deja zlăvit nu va fi zlăvit, că nu va fi strălucit nici nu se va împărtăși de lumină soarele cel văzut de noi în lume. El luminează, nu este luminat. Strălucește, nu primește lumină, fiindcă care lumina pe care a primit-o dintr-un început de la făcătorul tuturor. Deci dacă făcând soarele, Dumnezeu făcătorul la toate l-a făcut nelipsit de nimic ca să strălucească cu o strălucire neinvidioasă, ci să nu aibă nici cum nevoie de ceva mai mult de la cineva, cum oare va primi slavă de la mine zmeritul? Căci cu desăvârșire nelipsit de nimic este făcătorul soarelui care având tăria sa umple de toate cele bune, toate cele ce sunt. Aici limba mea duce lipsă de cuvinte, iar mintea vede nu explică însă cele săvârșite privește și vrea să vorbească dar nu găsește cuvânt că vede lucruri nevăzute cu totul lipsite de chip simple cu totul necompuse și infinite în măreție că nu vede un început dar nu vede niciun sfârșit iar de un mișloc nu știe nimic și, nici, și atunci cum ar putea spune ce vede că-și pe cât socot el se vede recapitulat întreg desigur nu prin ființă ci prin participare dacă prins un foc de la alt foc atunci e focul întreg și acela rămâne nedivizat și neștirbit ca și mai înainte, chiar dacă focul comunicat este separat de cel din și devine candele multe căci ce un foc trupesc <coughs> dar acela Dumnezeu e foc duhovnicesc cu neputință de împărțit e cu desăvârșire inseparabil și indivizibil căci atunci când e comunicat nu se divide în mai multe ci rămâne indivizibil și există în mine, răsare în mine, înăuntru ticăloase mele inim ca un soare sau ca discul unui soare, arătându-se sferic luminos ca o flacără. Nu știu precum s-a spus ce să spun despre aceasta și aș vrea să tac, dacă aș putea numai. Dar minunea cu tremurătoare îmi pune în mișcare inima, am deschis de gura întinată și fără să vreau mă, fac, mă face să greșesc și să scriu. Tu, care ai răsărit acum în inima mea întunecoasă, întunecasă, întunecată, care mi a arătat minuni pe care ochii nu le-au le văzut, care ai coborât și în mine ca în cel din urmă dintre toți, <coughs> care pe mine pe care cumplitul șarpe și ucigător al celor muritor m avea mai înainte lucrător, a toată fără de legea, m-ai arătat ucenic și fiu al unui apostol, Simeon Evlaviosul, Părintele Sfântului Simeon. Tu, soarele mai înainte de veci, care-i strălucit în iad, după care lumina și sufletul meu întunecat și mi-ai dăruit o zi nenserată, lucru cu al nevoie de crezut pentru cei zăbafni și trândaf ca mine, care-i umplu de toate bunătățile sărăcia care era într-un mine. Tu însuți dăm și cuvânt și vorbe ca să povestesc tuturor lucrările tale, uriașe, și cele pe care le faci astăzi cu noi, robitai, pentru ca și aceia care dorm în întunericul trândevii și zic e cu neputință ca păcători să se mântoia să afle și îi ca Petru și ceilalți apostol simt și drept să cunoască și să învețe că acest lucru a fost, este și va fi ușor bunătății tale. Și aceia care cred că te au pe tine lumina întregii lumi și zic că nu te văd, că nu petrecă lumină, că nu sunt luminați, că nu te văd neînceta pe tine, Mântuitorule, să învețe că n-ai strălucit în gândul lor, nici nu te-ai sălăjluit în inima lor murdară, ci că în zadar se veselesc în nădejdeșarte, socotind că vor vedea lumina ta după sfârșit, adică atunci când vor muri. Pentru că încă de aici arvuna pe cetea ei se dăruiește negreșit de tine, Mântuitorule, oilor celor de-a dreapta, căci dacă încuiera e moartea fiecăruia și pe sfârșit numai nimic de făptuit pentru toți, și nimeni nu mai poate face nici rău, nici bine, atunci, Mântuitorul meu, negreșit, fiecare va fi așa cum va fi găsit la moarte. Aceasta mă înfricoșează, stăpâne, aceasta mă face să tremur. aceasta topește toate simțurile mele, pentru că așa cum un orb care moare și se mută acolo nu va vedea niciodată închip simțit acest soare, măcar când vin primește iarăși lumina ochilor. Tot așa nici cine are mintea oarbă, dacă moare, nu va vedea soarele cu sămare gândi cu mintea pe tine, Dumnezeu meu, ce dintr-un tuneric va merge într-un alt întuneric și va fi în veci separat de tine. Nimeni, stăpâne dintre oamenii care cred în tine, nimeni din cei botezați în numele tău, nu va suporta această mare și tremurătoare povară a separării de tine, cel milos până în măruntaiele tale, până în străfundurile tale, și cumplit e acest necaz cumplită de nerăbdat și veci că va fi și întristarea, că ce va fi mai rău decât separarea de tine, Mântuitorule? Ce va fi mai dureros decât a fi dezjugat de viață și a viețui acolo ca un mort lipsit de viață și a fi lipsit de toate cele bune? Pentru că acela care se separă de tine se lipsește de tot binele. Căci lucrurile nu vor fi și atunci cum sunt acum pe pământ, fiindcă acum cei care nu te cunosc se desfata trupește și se veselesc săltânca niște animale necuvântătoare. Având acum spre desfătarea vieții cele pe care le-ai dat tu și văzându-le numai pe acestea, așa cred că sunt și cele de după ieșirea sufletului din viața aceasta. Rău presupun și rău gândesc și cei ce zic că deși nu vor fi cu tine vor fi totuși într-o ușurare și că își pregătesc o nebunie, un loc care nici nu se împărtășește de lumină, dar nici nu are parte de întuneric, care e afară din împărăție, dar și din ghenă, e departe atât de cămara de nuntă, și de foc o sândei, loc în care nenorociții își doresc să ajungă și zică că ei n-au nevoie de zlava ta veșnică sau de împărăția cerurilor, ci doar să fie într-o ușurare, vai de întunecarea lor. Vai de neștiința lor Vai de nenorocirea și de nădejdire lor deșarte Căci nicăieri în Scriptură nu stă scrisă aceasta Nici nu va fi aceasta Ceea care au făcut fapte dumnezeiești Vor fi în lumina celor bune Lucrătorii celor rele vor fi în cu pedepselor Iar în mijloc o prăpastie înfricoșătoare Care îi desparte Cum ai învățat tu însuți Care i pregătit acestea conform Luca 16 26. Că și pentru omul care cade la mijloc acest lucru va fi mai presus de orice chin și înfricoșătoare. Nefericitul rostogolindu se în adâncul osândei și în haosul pierzanii și fiind târât acolo de unde cu a nevoile va fi celor ce sunt în chinuri să umble ca să treacă în pământul celor drepți, care preferă să se prefacă în cenușă în focul cumplit decât să se arunce în haosul cel cu tremurător. De cei care își doresc să fie după moartea acolo sunt vrenici de multe lacrimi și tânguiri, pentru că sunt cu totul în nesimțire ca niște dobitoace necuvântătoare. Își doresc lor înșiși răul și să rătăcesc, se rătăcesc amădicindu-se pe ei înșiși. Tu, Hristoase, ești împărăția cerurilor, tu ești pământul celor blânzi, tu ești verdeața raiului, tu ești cămara de nuntă dumnezeiască. Tu ești patul de nuntă cel negrit, tu ești masa tuturor, tu ești pâinea vieții, tu ești băutura cea nouă, tu ești vasul cu apă, tu și apa vieții ești, tu și candere nestinsă pentru fiecare din sfinți, tu și haina, cununa și cel ce împarte cununile, tu și bucuria și rușinarea, tu hrana și slava, tu și veselia, tu și fericirea și arul tău, Dumnezeu meu, vor străluci ca un soare al prea sfântului Duh întru toți sfinții. Și tu, soarele cel neapropia, vei străluci în mijlocul lor și toți se vor lumina pe măsura credinței, a făptuirii, a nădejdii și iubirii, a curăției și luminării venite de la Duhul Tău, Dumnezeule, cel singur îndelun răbdător și judecător al tuturor, căci vor avea sălașuri și locuri diferite, măsurile strălucirii, măsurile iubirii și vederii tale, mărimea măreției tale le va fi iarăși slavă de și faimă împărțite în case și uimitoare sălașuri. Acestea sunt corturile diferite, acestea sunt multele case de la Ioan 14, 2 cu 3. Acestea sunt veșmintele strălucitoare ale multelor demnități, cununile cele felurite, pietrele scumpe și mărgăritare și flori veșește care oferă un spectacol străin. Acestea sunt și paturile, cuverturile, mesele și tronurile și tot ceea ce este spre o prea dulce desfătare a fost, este și va fi faptul de a te vedea pe tine și numai pe tine. De cei care, precum s-a spus, nu văd lumina ta, care nu sunt văzuți de tine și se separați de priveliștea ta tot bună, aceia sunt lipsiți de cele bune. Unde vor găsi ușurare? Unde vor găsi un loc fără durere? În ce sălașuri vor locui fără să se fie făcut drepți? Pentru că împreună cu fața ta vor locui cei drepți? Căci vei lua un chip, o formă în inima lor dreaptă și împreună cu chipul, cu această formă a ta, ei vor locui întru tine, Hristoasel meu. O minune, o imitor dar al bunătății, oamenii să ajungă să fie în chipul lui Dumnezeu și în ei să-i achip formă cel necuprins pentru toți și toate, Dumnezeule cel neschimbabil, cel nemutabil, prin fire. Care vrea să locuiască în toți cei vrednici, care vrea ca fiecare să aibă înăuntru să întreg pe împăratul, însă și împărăția și le împărăției, și să strălucească așa cum în vin Dumnezeul meu a strălucit mai presus decât razele acestui soare, văzut conform cu 17:2. Și aceștia, stând așa înaintea celui care i-a proslăvit, care i-a preazlăvit, rămân uluiți de covârșirea slavei și adau un al strălucirii Dumnezești. 2 Corinteni 4 cu 7 Căci nu va fi sfârșit al progresului în veci, al desăvârșirii, fiindcă oprirea adăugirii sfârșitului nesfârșit ar face atunci o cuprindere a cu tot necuprins și cel de care e cu neputință pentru toți să se sature, se va face un lucru de care te saturi ci plinătatea lui și zlava luminii va fi un abis al progresului, al desăvârșirii și un început fără sfârșit și așa cum având pe Hristos, care a luat chip, formă, înăuntru lor, stau înaintea Lui însuși, care este luceși neapropiat, inaccesibil pentru noi, tot așa sfârșitul se face în început al slavei și ca să fac mai limpede înțelesul, în sfârșit, ei vor avea un început, în sfârșit, în final, în finalul, în sfârșitul lucrurilor, ei vor avea un început și în început sfârșitul. înțelege cel supraplin, Dumnezeu, n-are lipsă de adaos, iar cei ce alargă nu vor ajunge la sfârșitul celui nesfârșit. Căci dacă cerul acesta văzut trece, ca și pământul și toate cele de pe pământ, gândește-te atunci la ce spuneam. Va fi o cuprindere a unui loc unde vei avea un sfârșit. Nu vorbesc de un loc corporal, ci prin minte vei putea cuprinde plinătatea lumii incorporale, dar nu e o lume, ci un aer ca la început și nici un aer, și un receptacul negrăit numit Universul Totul și care e un abis cu totul nesfârșit, întreg egal în toate sensurile dintr-o parte într-alta. Acest Univers, acest tot, e plin de dumnezeirea lui Dumnezeu, de slavă. Dar cei ce se împărtășesc de El și locuiesc în El, cum îl, cum îl vor cuprinde ca să se satură de El? Sau cum vor ajunge la sfârșitul celui nesfârșit? spunem, mi lucru e cu neputință și cu totul de nerealizat Căci nici în sfinții care trăiesc aici în trup, nici în cei ce s-au mutat acolo în Dumnezeu, nu poate intra pe furiș un asemenea gând, fiindcă ei sunt învăluiți de lumina slavei dumnezești, sunt luminați și luminează și se desfată în acestea și știu cu adevărat și cu toată certitudinea că sfârșitul lor va fi nesfârșită și progresul în slavă va fi veșnic. Dar cei ce cad din Dumnezeu, mă mir unde anume stau ei, care stau departe de cel ce este pretutindeni și într-adevăr o minune plină de cutremur mare fraților și care are nevoie de gândul unei minți luminate ca să înțeleagă bine aceasta și să nu cadă în erezie necrezând în cuvintele Duhului lui Dumnezeu. Iar aceștia vor fi negreșite în interiorul Universului Totului, dar în afara luminii lui Dumnezeu și în afara lui Dumnezeu însuși. Aici se referă la cei din iad că vor fi că toți suntem în fața lui Dumnezeu în acest univers în, pe care Dumnezeu l-a fă, făcut dar nu vor vedea lumina, nu se vor împărtăși de lumina lui Dumnezeu căci așa cum cei ce nu vă soarele care strălucește chiar dacă sunt întregime învăluiți de lumină cei orbi își sfârșesc viața în afara luminii fiind separați de simțirea și vederea lui tot așa în întreg acest univers e lumina dumnezească a triimii iar în mijloc și care închiși în întuneric fără să vadă, fără să aibă o simțire Dumnezească, ci arși și osândiți de conștiința lor vor avea în veci un de nespus și o durere de negrăit. În sfârșitul imnului 1 Dumnezeu Simeon vorbese despre iad ca despre o sândă a conștiinței ca un loc unde conștiința te chinuie, te arde și trăiești un caz de nespus și o durere de negrăit.